Розділ сьомий гостювання у бомбандила. Четвірко гобітів переступили широкий кам'яний поріг і застигли, кліпаючи очима. Вони опинилися у довгій низькій кімнаті, освітленій лампами, що висіли на сволоці попід стелею. На столі з темного блискучого дерева яскраво горіли високі свічки жовтого воску. У кріслі на протилежному кінці кімнати сиділа прекрасна жінка. Її довге золотаве волосся струменіло по плечах. Її вбрання ніжно-зелене, як молодий очерет з сріблястими краплями роси, прикрашав пояс із золотих ірисів, переплетених з незабудками. Біля її ніг у пласких посудинах сірої та рудої глини плавало біле летаття, і здавалося, Немов крісло її це трон посеред чудового озера. Заходьте ж, добрі гості, сказала вона, і гобіти відразу пізнали той голос, який щойно співав уночі. Вони зробили кілька несмілих кроків уперед і почали низько вклонятися, відчуваючи себе ніяково, немов прохаючи напитися під дверима сільської хатинки, зустріли королеву ельфі. Убрану у живі квіти. Але перш ніж до них повернулася мова, Жінка легко підвелася, Перескочила через посудини з квітами І сміючись підбігла до них. Убрання її шили з Мов трава понад струнком. «Заходьте ж, друзі!» Повторила вона, узявши Фроду за руку. «Смійтеся, веселіться! Я Золотинка, дочка ріки!» Вона зачинила за ними двері і, широко розкинувши білосніжні руки, промовила. Ніч сюди не пустимо. Може ви ще боїтесь туманів і темряви, і глибокої води і диких істот? Нічого не бійтесь, сьогодні вас захистить том Бандил. Очменілі гобіти дивилися на неї. А вона скинула на них оком і посміхнулася. Прекрасна пані, промовив нарешті Фроду. Серце його несподівано виповнила незбагненна радість, як при зустрічі з ельфами. Хоч зараз чари були не такі піднесені, але глибші та ближчі до серця смертного. чудові, але не чужі. Прекрасна пані, повторив він. Тепер я зрозумів ту радість, що бриніла у бомбадилових піснях. Тонка галузочка вербова, ранкова росяна трава. Води живої срібна мова, Прекрасна доня річкова. Минуть літа, весняні дні, Проплинуть осені золотисті, вік дзвенять її пісні, Дощем у радісному листі. Він зам'явся і замовк, Вражений, звідки узялися в нього ці рядки. Золотинка розсміялась, Ласкаво просимо, Мені не доводилось чути, щоб мешканці Гобітанії були такі красномовні. Але я бачу ти друг ельфів, бо очі твої блищать, а голос дзвенить. Приємна зустріч! Сідайте ж та підождіть господаря цього дому. Він зараз прийде, тільки улаштує ваших поні. Гобіти охоче всілися на низьких стільчиках з плетеними сидіннями а золотинка заходилася клопотати коло столу. І рухалася вона так легко та спритно, що годі уявити. Звідкись за дому долину спів серед нескінчених Там парам, бампарам, парам, тин, да тин Можна було уловити. Бомбандил молодець, веселун великий, синій в нього каптанець, жовті черевики. Прекрасна пані, Третя сказав Фроду по хвилині роздуму. Можливо, моє запитання здасться тобі безглуздим. Але скажи нам, будь ласка, хто такий Том Бомбадил? Вона зупинилась і відповіла з посмішкою. Він бомбадил? Хроду здивовано глянув на неї. Він такий, яким ви бачите її, пояснила золотинка. Господар пагорбів, лісів та вод. Отже, весь цей дивовижний край належить йому? Ні, ні, трохи спохороніла вона і додала тихо. Мов для себе, це було б занадто важко. Дерева та трави, все, що росте на землі, не належать нікому. Але Том – господар. Ніхто ще не насмілювався завадити йому, коли він гуляє по лісі, плюс у воді, чи стрибає по схилах під сонцем і місяцем. Він нічого не боїться. Том Бомбандил – господар. Саме у цю мить двері відхилилися і увійшов Том Бомбандил. Замість капелюха на його густих кучерях лежав тепер вінок з осіннього листя. Він засміявся і, наблизившись до золотинки, взяв її за руку. «Ось моя прочудова пані», – сказав він, вклонившись до губітів. «Золота моя ягідка у зелені та сріблі. З квітами на поясі. Бачу, що стіл вже накритий. Ось вершки, мед і хліб. Бачу ще сир та свіжий салат. Тарілки й келихи поряд стоять. Масло та ягоди та молоко. Чи цього нам не досить? Чи вечеря готова? Вечеря готова, сказала золотинка. А ось гості ще ні. Том поплескав у долоні й вигукнув. Даруйте. Тому все балачки, а гості ж втомилися. Гаразд, ідіть назі мною. Проведу вас відразу полегшає. Вмийтеся, друзі мої, освіжіть обличчя. Скиньте брудну одежину, розчищіть волосся. Він відкрив двері і провів їх коротким коридором. А потім до кімнати з нахиленою стелею у північному куточку дому. Гладкі кам'яні стіни були вкриті зеленими килимами та жовтими завісками. По підлозі, викладений плитками, був розсипаний свіжий очерет. Біля стіни рядком лежали чотири м'яких матраци, кожен з кубкою ковдр, а напроти, на довгім ослоні, стояли глиняні тази і з холодною та гарячою водою. А ще біля кожної постелі були приготовані зелені пантофлі. Незабаром, умиті й свіжі, гобіти посідали до столу, по двоє з кожного боку, а на кінцях її сиділи золотинка та господар. Трапезували довго та весело. Хоч гості їли, як здатні їсти, тільки зголодні гобіти, частування не бідніли. Їм підливали у келихи звичайну холодну воду, але вона бадьорила як вино, та розв'язувала язики. Вони не помітили, коли вдалися до співу, ніби співати було для них так само просто та звично, як розмовляти. Нарешті Том з золотинкою підвелися і спритно прибрали зі столу. Гости посадили у крісла з ослінчиками для втомлених ніг і звеліли сидіти тихо. У широкому вогнищі вже вогонь. Кімнату заповнювали, приємні пахущі яблуневої деревини. Коли все прибрали, світло згасили, крім одного світильника, та пари свічок у кутках камінної полиці. Золотинка зі свічкою у руці підійшла до них і побажала доброї ночі та міцного сну. «Хай ніщо не бентежить вас», – сказала вона. «Не зважайте на нічний гомін. Не зайде до наших дверей та вікон ніщо крім місячного сяйва та зоряного світла та вітру зірських верхів на добраніч І вона, оточена мерехтінням і шелестом, вийшла з кімнати, неначе струмінь продюркотів по прохолодному камінні у нічній тиші. Том мовчки присів поряд з гобітами. А вони осоловілі ніяк не наважувалися задати хоча б одне з багатьох запитань, котрі дошкуляли їм під час вечері. Нарешті Фродо заговорив. «О, господарю, скажи, чи ти почув мій поклик, чи ми спіткали тебе випадково?» Том поворушився, неначе розбуджений від приємного сну. «Що-що?» – перепитав він. «Чи почув я тебе?» «Ні, не чув, бо я ж співав, не назвав би випадковою таку зустріч. Але шукати вас навмисне навіть думки я не мав. Вас очікував, що правда. Чутка, бо до нас дійшла, що блукаєте ви лісом, стомлені та без доріг. А куди вас занесе, було зрозуміло. Всі стежини приведуть вас до осокорки. Старий сірий осокір – чарівник відомий. І нелегко малюкам опиратись йому. Ну... А Том поспішав у своїй справі, бо він дуже зайнятий. Том обустив голову, немов збираючись заснути, але замість того тихо проспівав. Я у тому кінці мав в собі заняття позбирав на ріці водяне латаття, щоб квіти ясні, холодини били, щоб сміхалась мені радість моя мила. Кожен раз лиш пора в літу відлітати. Я приходжу зібрати водяне латаття. Я в краях стрів колись золотинку милу, Там пісні її лились, серце тріпотіло. Він глянув на гобутів несподівано ясними блакитними очим. Щастя маєте, малий. буду я не скоро Там, де сталася у вас сварка з сокором. Він чаклун, дідуган, все оплів корінням. І коли ще весна забуяє зіллям, і кохана моя, зіронька небесна, побіжіть бо до ясного плеса. Тут уже Фродо не утримався, задав запитання, яке особливо займало його. Скажи господарю, хто такий старий Осокір? Я про нього нічого, ніж не чув. Ні, ні, не треба, разом стрепинулася Пінтамері. Не зараз, краще вранці. Це вірно, згодився Том. Усім тепер час відпочити. Говорити про зле не варто, коли ніч стоїть над світом. Спіть солодко на подушках, спочивайте до світанку. Не жахайтесь, як щось гримне. Крізь ці стіни не пролізе навіть старий осокір. Він загасив світильник і, взявши по свічці кожну руку, повів гостей до спальні. Матраци й подушки були м'які, як пух, а ковдри – з білої вовни. Не встигли вони полягати загорнутися пощільніше, як уже всі міцно спав. Пізно уночі Фродо приснився страшний сон. Молодий місяць плив по небу. В його сладкім світлі похмуро-чорніла стіна з боротьми під темною аркою. Фродо у якийсь дивний спосіб Злетів над нею і побачив, що скелі кільцем охопили рівнину. А посеред рівнини здімається чи то величезна скеля, чи кам'яна лежа. Наверху її хтось ворухнувся. Місяць, підіймаючись над вежею, освітив білосніжне волосся незнайомої людини, що тріпотів у повітрі. У пітьмі внизу хтось злобливо волав і вила вовча зграя. Раптом тінь великих крил закрила місяць. Чоловік на вежі зійняв руки, змахнув патерицею і білий спалах вдарив у небо. Величезний орел спустився з небес і підхопив того чоловіка. Волання не вщухало. Вовки скиглили. Щось зашуміло, може вітер, і з ним долетів дрібний стукіт копит. Коні, коні! Коні неслися зі сходу. Чорні вершники. Подумав Фродо, прокинувся. Грім копит ще віддавався у вухах. Він полежав не рухаючись, прислуховувався та думав, що не знайде у собі сил покинути ці надійні стіни. Але все було тихо. Нарешті Фродо перевернувся на другий бік і знову заснув. Якщо його відвідали тепер інші сни, він вже нічого не запам'ятав. Поруч з ним солодко спав пін. Аж ось він теж заворушився і застогнав. Йому примарилося, немов він покинувся від якогось звуку, що тривожив його сні. Шур-шур хрип. Якісь дерева терлися об стіни будинку. Дряпали дах та вікно. Шур-шур хрип. Він подумав, чи не ростуть десь поблизу вербичі осокори. І в цю ж мить йому здалося, що він зовсім не у будинку під дахом, а у середині стовбура. І жахливе дерево знову скрипить, знущаючись з нього. Він сів. М'які парини зім'ялися під його рукою. Він отямився і знову ліг, втішений. Хай ніщо не бентежить вас. Не зважайте на нічний гонок. Пригадав він і знову заснув. Спокій Мері порушив плюскіт води. Тихо розливалася вона довкола будинку темним безбереговим озером. Порувала по підстінами і повільно, невпинно підіймалася. «Потону!» – подумав він. «Вода геть усе залі, і я потону!» Він уявив, ніби лежить у слизькій та рідкій багнюці. Підскочив. І відчув під ногами про холоду твердих плиток підлоги. Мері збагнув, де знаходиться, і опустився на постіль. Чи пригадав він тихі слова, чи насправді почув Не зайде до ваших дверей та вікон ніщо, крім місячного сяєва та зоряного світла та вітру з гірських вершин. Легкий подих свіжого повітря за завіски. Мері глибоко зітхнув і знову поринув у сон. А Сем, скільки міг потім пригадати, проспав усю ніч у глибокому задоволенні, якщо тільки колоди здатні відчувати задоволення. Вранці вони прокинулися усі разом, вже розвиднулися. Том походжав по кімнаті, посвистуючи як дріст. Почувши, що губіти заворушилися, він заплескав у долоні і гукнув. «Гей! Там парарам, талірам! Ось і ранок настав, малюків застав!» Він розкрив жовті завіски, і за них показалися вікна. Одне на схід, друге на захід. Гості попідводилися, бадьорі та відпочили. Хроду відразу підбіг до східного вікна і побачив город, увесь у Срібній Росі. А він думав, що побачить луку, геть потоптану копитами. Прямо перед ним тягнулася грядка бобів, підпертих кілками, а за ними на світанкому небі вимальовувалася сіра верхівка пагорба. Ранок був похмурий, заря ледь золотіла позадовими пасмами хмар, схожих на розководжене клоччя з багряним підбоєм. Усе передвіщало дощ, але заря швидко розжеврілась і червоні бобові квіточки Весело заблищали серед волого зеленого листя. Він виглянув із західного вікна, але за туманом не побачив лісу. Немов ціла хмара впала до землі і сповила краєвид. Там, де мала бути річка, туман клобочився і звивався, мов пір'я. Потік, що збігав по схилу зліва, зникав десь на середині пагорба у молочно-білій стіні. Ближче Уздовж підстриженої огорожі, затканої срібним павутинням, рісніли квіти, а далі лужок мокрий від роси і ніде ніяких осокорів. Доброго ранку, веселі друзі мої, баюкнув Том, і широко розчинив східне вікно. У кімнату полилось прохолодне повітря із запахом дощу. Сонце сьогодні завітало ненадовго. Ще до я походив, побігав по павербах, Волога й трава під ногами, вологий і вітер. Розбудив я золотинку, пісню проспівав під її віконцем. Розбудити також і вас хотів я, але з вами це складніше. Якщо малюки побачать погані сни, то звичайно, рано вранці не прокинуться вони. Дін Ділідон. Підіймайтеся, друзі, сни забудьте, вам не можна зволікати. Дін Хлоп'ята, Дін Дил, дінь-діл, на вас чекає накритий стіл. Хто спритніший, той одержить смачну їжу, а копунам тільки травка та водиця з калюжі. Ясна річ, гобіти поквапилися зайняти свої місця при столі. Хоч у загрозу Тома вони не дуже повірили. Але покидати стіл не поспішали. Аж поки він майже не спорожнів. Снідали без господарів. Тома можна було почути. Він носився туди й сюди, чимось стукотів на кухні, бігав по східцях, наспівував на городі. Розкриті вікна кімнати виходили на захід, на сповиту туманну долину. на даху падали краплі. Гобіти ще не довершили сніданку, коли хмари закрили геть усе небо і пішов тихий, упертий дощ. За його завісою зникли і ліс і пагорби. Поки вони дивилися у вікно, звідки зверху долинув до них голос золотинки, немов він лився разом з дощем. Навіть не розібравшись слів, вони розуміли, що це дощова пісня. В ній була радість висохої землі, що п'є довгоочікувану вологу. В ній була вся ріка від гірського джерела до берегів далекого моря. Гобіти слухали у заході. а Фродо подумки дякував небесам за дощовиту погоду. Це віддаляло годину розставання. Прокинувшись вранці, він відразу пригадав, що треба буде йти далі. І ця думка моляла йому серце. Але тепер він не мав сумнівів, що сьогодні нікуди вони не підуть. Верховий вітер пригнав заходу нові набряклі хмари. І тепер вони зливою впали на голі верхівки могильних горбів. Навколо дому здійнялась водяна стіна. Хрудо, стоячи біля відкритих дверей, спостерігав, як біла крадяна доріжка обертається на молочну річку і тече вся в бульбашках вниз до долини. З-за дому вибіг підтюбцем бомбандилу. Він розмахував руками, ніби відганяючи дощ. І справді, коли він скочив на ганок, то був зовсім сухий. Тільки черевики зняв та й засунув у куточок біля вогнища. Потім він сівся у найбільше крісло і покликав до себе гобітів. «Сьогодні у золотинки день прибирання», – сказав він, – «осіннього прибирання». «Як на вас, гобітів, занадто мокро. Отже, поки що відпочивайте. Нині добрий день для довгої бесіди» для докладних розпитувань. І починати, на мою думку, краще тому. Багато чудових історій розповів тоді гобітам Бомбадил. То він говорив ледь чутно, сам до себе, то зненацька кидав на них погляд ясно-блакитних очей з-під густих брів. Часто мова його перетворювалася на спів. Він схоплювався з крісла і пускався у тонок. Він розповідав про квіти та бджіл. Про звичаї дерев, про дововижних мешканців лісу, лихих і добрих, дружніх і ворожих, про таємниці кулючих хащ. Слухаючи, гобіти поволі осягали життя лісу. Він жив сам по собі, а вони дійсно були там чужинцями. Усі розповіді так чи інакше торкалися старого сокора. Ходу гамував свою цікавість, навіть з лихвою. Щоправда, ті відомості йому не сподобались. Том розкрив перед ними глибоко приховані думки дерев, часто темні, чужі, їхню ненависть до всього, що рухається на своїх ногах гризе, ламає, кусає, рубає та палить, до тих, хто руйнує і захоплює. Ліс не дарма, збався старим. Він був і справді дуже давній. Останній клапоть просторих, споконвічних лісів. У ньому ще жили старіючі повільні, як сама земля, прабатьки дерев, що пам'ятають часи свого верховенства. За довгі віки вони сповнилися гордині, глибокої мудрості та злоби. Але найпідступніший та найнебезпечніший був старий Осикір. Серцевина його прогнила, а невитраченої сили залишилось чимало. Він умів керувати вітрами, і ті возносили його пісні та думи по всьому лісу, по обох берегах річки. Він жадібно висмоктував силу землі та надсилав свої повеління по тонких корінцях під землею та по гілках, що тремтять у повітрі, поки його владі не підкорилися майже всі дерева, від переплетенні до могил. Несподівано, Том облишив ліси і пішов Пішов по молодих струмочках, по пінних водоспадах, де галька та валуни, де ущелини та рісні квіти у вологій траві, до самих могил. Глобіти почули про великі кургани, про гробниці, що заросли травою, про кам'яні кола. Мекали вівці на пасовиськах, підіймалися земляні вали та білі стіни. фортеці вінчали вершин гір. Князі вели запеклі битви між собою, ковалі гартували нові ночі, і колум'яні виблиски юного сонця сяяли на наситних клинках. Перемоги змінювались поразками, башти руйнувались, фортеці палали, і вогонь здіймався до небес. Золото сипали купами на поховальні ложа королів та королев, і насипали над ними кургани і замуровували кам'яні двері, а потім усе заростало бур'янами. Знову пасли свівці, пощипаючи травичку, але недовзі пустка знову запанувала на горбах. З далекої далечини підіймала стінь, і кістки ворушилися у могилах. Мертві бродили по курганах, брязкаючи намистом, і перснями на пальцях, холодних, мов крига. Місячними ночами каміння прадавних курганів стріміло з землі, мов зламані зуби. Гобіт здригалися. До Гобітанії доходили чутки промирців з могил за лісом, але навіть біля мирного вонища у безпечній далині слухати таке згодився не будь-який Гобіт. Затишно було веселі Тома Бомбадила. Але тепер четверо друзів мимоволі згадали, що дім його стоїть на підступах до тих жахливих горбів. Вони вже не стежили за розповіддю, неспокійно совувались, обмінювалися збентеженими поглядами. Коли ж вони знову почали слухати, бомбадил вже залетів у думках до країн, невідомих та недосяжних їхньому не дуже розвиненому розуму. До тих часів, коли світ був просторіший, і по морю можна було допливти прямо до берегів Заходу. Том співав, як під зоряним небом прокинулися до життя про батьки ельфів. Потім він раптом принишк, опустив голову, ніби захотів спати. Гобіти сиділи тихо, зачаровані. Їм здавалось, ніби від пісні Тома вгамувався вітер, розтанули хмари. А день змінився на ніч, і все небо всіяли білі зірки. Чи день так минув, чи багато днів, Фродо не міг би відповісти. Він не відчував ні голоду, ні втоми, Саме тільки безмежне здивування. Зірки сяяли у вікні. Небесна тиша, здавалося, огорнула дім. Нарешті Фродо, чогось наляканий тією тишою, обережно спитав. «Хто ж ти, пане?» «Що-що?» – перепитав Том, випростовуючись у кріслі. Моє очі його зблиснули у напівтемряві. «Чи ти ще не запам'ятав, як мене звуть?» Чого ж тобі ще треба? Скажи, чи ти можеш бути самим собою, без імені? Втім, ти молодий, а я старий. Я старішина, ось хто я. Запам'ятайте, друзі. Том старіший за ріки та ліси. Том пам'ятає перший дощ і перший жолудь. Він проклав стежки раніше, ніж з'явився рослий народ. Він бачив, як прийшов малий народець. Він був тут до королів і до мерців. Коли ельфи, почувши клич, вирушили на захід, Том уже був тут задовго до того, як моря, що оточують світ, зімкнулись у кільце. Том пам'ятає сутінки під зоряним небом, коли світ ще не віддав страху, світ до пришестя чорного володаря. Легка тінь майнула за вікном, але гобіти не встигли придивитися, коли вони обернулись, у дверях вже стояла золотинка, осяяна світлом. Вона тримала свічку, заступивши її від протягу, і долоня її здавалася прозорою, немов біла мушля у сонячному проміні. Дощ скінчився, сказала вона, свіжа вода тече з пагорбів у зоряному світлі. Тож давайте тепер сміятися і веселитися. А ще давайте їсти та пити. вигукнув Том. Після довгої розповіді горлянка геть пересохла. А хто слухав цілий день, напевно, згоднів. Скочивши зі свого крісла, він схопив свічку з камінної полички і засвітив її від тої, яку тримала золотинка. Потім протанцював коло столу, стрибнув за двері і зник. Повернувся він швидко з великою, добре навантаженою тацею, томіз золотинкою удвох накрили стіл а гобіти милувалися на них, сміючись. Такі чудові були всі рухи золотинки, такі смішні були витівки Тома, але виходячи та входячи до кімнати, рухаючись біля столу, вони не заважали одне одному, ніби разом виконували якийсь танець. Мить, їжа, посуд і свічники були розставлені як слід, запалали свічки білі та жовті, і Том уклонився до гостей. Вечеря готова, сказала Золотинка. І тільки тоді гобіти помітили, що на ній срібляста вбрання з білим поясом, а черевички мерехтять, мов риб'яча луска. А Том був у каптані, блакитному, як у миті дощем незабудки, і в зелених панчохах. Той вечір був ще кращим, ніж вчорашній. Гобіти, зачаровані розповідями Тома, забули і про обід, і про вечерю, але, побачивши їжу, відчули такий апетит, Немов голодували з тижня. Які там співачі розмови? Вони зайнялись Найповажнішою справою. Але недовзі повеселішали І радісно загумніли. Після вечері Золотинка співала їм свої пісні. Ті, що весело починаються, У височині Та тихо сходять до мовчазних глибин. І перед гобітами з Рима з'являлися безкраї озера, та могутні ріки неозорої ширини. Дивлячись у них, вони бачили небо під ногами і відбитки зірок на дні, схожі на самоцвіття. Потім Золотинка побажала їм на добраніч і залишила їх біля вогнища. Але тепер Том, забувши про дримоту, почав розпитувати гостей. Виявилося, що він чимало знає про них, про їхні про їхні родини, та й про всю історію Гобітанії, починаючи з таких давніх днів, що й самі Гобіти не пам'ятали. Така обізнаність їх вже не здивувала, але як же вони вразилися, коли почули, що останні новини повідомив Бомбандилові не хто інший, як Чудернак. Бомбандил вважав його більш значною особою, ніж вони самі. «Він міцно ногами стоїть на землі, а руки його натруджені», – сказав Том. Він обдарований природною мудрістю. Очі в нього гострі. Очевидно, Том спілкувався з ельфами теж. Гілдор у якийсь спосіб зумів передати йому звістку про втечу Фродо. Том багато чого знав, а ще дуже спритно випитував. Тому Фродо й не помітив, як відкрив йому свої думки про Більбо. Свої страхи та надії відвертіше, ніж раніше Гендальфові. Том покивав головою, а коли почув про чорних вершників, очі його дивно заблищали. Покажи нам мені свій скарб, раптом сказав він, перервавши його розповідь. Фродо, як не дивно, слухняно витяг з-під коміра ланцюжок, зняв перстень і відразу подав тому. Здавалося, він побільшав, поки лежав на широкій засмаглій долоні бомбандила. А той підніс його до рука і засміявся. На мить. Перед гобітами постало видовище разом страшновато і безгузде. Яскраве синє око у золотому колі. Потім бомбандил надів його на палець і наблизив до свічки. Гобіти спершу нічого не втямали, а потім зуйкнули. Том нікуди не зник. Том розсміявся знов, підкинув перстень, і той, биснувши, щас. Хродус скрикнув. Але Том уже простяг йому перстень, посміхаючись, як фокусник, що позичив углядача трівничку, щоб показати фокус. Фродо з підозрою оглянув перстень. Він ніяк не змінився. У всякому разі на вигляд. І важив стільки ж. Фродо завжди здавалось, що для своїх розмірів він занадто важкий. Але хтось немовно нашіптував йому переконатися, чи це той самий перстень. Йому не дуже сподобалося, як легковажно Том поводився з перснем. який, навіть на думку Гендельфа, був такий могутній. А Бомбандил вже розповідав забавну баєчку про чудернацькі звичаї бурсуків. Фродос скористався нагодою і надів перстень. Мері звернувся до нього з якимось запитанням, підскочив і приглушено скрикнув. Фродо відразу заспокоївся. Отже, перстень той самий, бо Мері явно не бачив родича, і витріщався, переляканий на кріслі. Фродо підвівся і став обережно пробиратися від каміна до дверей. Гей, друже, у цю ж мить покликав Том, дивлячись прямо на нього своїми блискучими очима. Фродо, гей, ходи сюди. Чи ти далеко зібрався? Я ж бо ще не сліпий. Скидай на свій перстенник, без нього ти маєш кращий вигляд. Покинь вже ту дурну гру, сідай ближче до мене. Ми ще не обговорили, що вам робити завтра вранці. Старий бомбадил має показати вам, яким шляхом ви мусите йти, щоб не заблукати. Хруб засміявся, намагаючись приховати ніяк вість. Зняв перстень і повернувся на своє місце. Тоді Том сказав їм, що можна розраховувати на сонячний ранок, добрий для мандрівників. Але прокинутись доведеться дуже рано. Тутешня погода така ненадійна, що навіть То не міг щось передбачити наперед. Вона змінювалась швидше, ніж він встигав надіти куртку. Над погодою нема господаря на землі, сказав він. Він порадив іти майже точно на північ по західних низьких схилах пагорбів. Тоді вони можуть дістатися до східного тракту протягом одного дня, не заходячи до могильників. Боятися нема чого. Треба тільки не забувати, куди та для чого подорожуєш. Тримайтеся зеленої трави. Не торкайтеся до старих каменюк. Не візьте до оселі холодних мерців, бо навряд чи вистачить вам на те сили і відваги. Він повторив цю пораду кілька разів і додав, що могильники краще обходити з заходу, коли вже доведеться їм туди потрапити. Потім він проспівав віршика на той випадок, Якщо завтра з ними скоїться якась біда, чи взагалі знадобиться допомога, і примусив обітів завчити його на пам'ять. Томе, томе бомбандил радістю у серці, чистим променем вогню, лісовим джерельцем, вітром, квітами весни, листям осокурів, нам надію поверни, поможи у горі. Коли обіти запам'ятали слова і проспівали разом з ним, він сміючись поплескав кожного з них по плечах та узявши свічки, провів їх до дверей спальні.